25 år på Stockholms närradio. man kan lyssna via narradio.se. Och eh, vår adress är kulturföreningen Jarlard box Box 42021. Postnumret är 126-12 i Stockholm. Box 42 021, 21 postnummer 126 12 i Stockholm kulturföreningen Honet. Vårat plusgivnummer står öppet för ekonomiska bidrag och medlemsavgiften är 100 kronor per år ekonomiska bidrag till plusgirnumret 6 3 4 2 5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 .tk e-postadressen är jallarhornet med gj snabela sverige.nu sverige.nu och uh, vi finns på internet ni kan besöka oss på nasol.se eller natsol.se nu har vi en blogg Som är besökt av mer än 133 000 besökare Kortadressen är Gunnar1.tk alltså Gunnar1.tk Vi har en internetradio Också från USA här Dygnet runt med bra ljudkvalitet, 128 kB per sekund i I princip dygnet runt med reservation för en kortare och längre avbrott, tekniska driftsstörningar och så vidare. Datorer kan ju starta om och så. Det vore bra att lyssna via gunnar1.tk. Annars ska man gå in på en separat adress som är net. Radion.tk. Och uh, vi ska se här. Vi ska ta och läsa upp lite statistik och fakta om neotradion.tk. Uh, som vi kan se när vi går in på vårt konto där shoutcheap.com USA vi betalar 108 kronor per månad 15 amerikanska dollar och eh, lyssnarna kommer självklart från Sweden USA Germany Hungary Peru South Africa Japan Netherlands Spain Norway Denmark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 Och 5 gånger har man varit inne och lyssnat på sammanlagt 15 350 minuter. Unika lyssnade via netradion.tk är 161. Och så lyssnar via gunnar1.tk. Och registreras inte. Det lyssnar man automatiskt spelas det upp där. Det lyssnar från sammanlagt 18 länder. Till och med från Kamaya. Ö. Uh, och uh, Vi ska se här Plusgirummet var 634 252-1 Vi har en röstbrevlåda också När ni kan tala in era åsikter Dygnet runt och det 0225-60-143 Dygnet runt röstbrevlåda 0225 60 143 Natsol.se Natsol.tk Gunnar 1.tk netradun.tk Försäljningsverksamheten Annons 1.tk Och eh, vissa andra alltså varje rördag 17.00 till 18.30 i princip så delar jag och J.O. Lindberg på så att säga, när jag har en timme, 17-18 så kommer jag framför J.O. mellan 18 till 18:30. när J.O. kör 17-18 så kommer jag mellan 18-18.30 enstaka gånger men det är bara enstaka gånger så kommer vi att begära extra sändningstid mellan 1830 till 19.00 också men lyssna på oss i princip dygnet runt på netradion.tk Som inte är PK Vi finns också på Facebook, vi finns på äh, archive.org Och vi finns på Youtube, man kan också söka på mix88MHz Mobilnummer och sms är 0769 37 37 06. Jag talar alltså i en här. Uh, 0769 37 37 06 är mobilnumret och sms.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 Problemen ytterligare där så till slut så kommer det faktiskt att låta nästan helt perfekt men det kan uppstå lite tekniska strul med volymer och lite smått och gott och rundgångar och allt sådana här saker <kör> men som sagt var kulturfredningen Hjärdarhordet box 42 021 126 12 i Stockholm natsol.se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 Kära lyssnare, idag ser det lite annorlunda ut. Konrad är faktiskt inte Men, och som är gången. Freja, hej på det Freja. Hello. Det var inte igår. Nej det var verkligen inte igår. Nej. Satt och försökte lista ut där. Det var nog en fem, sex månader sedan sist. Tror jag. jag tror jag är på sidan med fem månader men okej. Okay.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 kolla med en person om och kanske gå ihop med att finnas på en redan existerande sida utan att nämna några namn för förut inte klart eller bestämt, det får vi se men för det är klart bäst om att få så pass bra spridning som möjligt så att det är en tanke, eller så får vi se hur det blir om vi kanske fortsätter, vi får se men det här säger jag lite så här i förväg för att uppmärksamma er på det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 det kommer vara lite radio, det kommer vara lite blogg där vi helt enkelt har våran vårat lilla krypin eller vad man ska säga ställe där vi får skriva av oss och prata av oss lite om vad vi tycker om saker som har hänt eller saker som gör oss förbannade eller glada you name it. vi kommer även försöka ha med lite andra folk så att det inte är bara våra tråkiga röster som ni kommer få höra det, när kommer det här släppas då? Ja, vi har redan nu faktiskt startat upp det lite smått. Um, så vi får se, allting handlar ju om tid. Uh, vi får se när vi får tid att börja framförallt göra det första programmet och så. Uh, jag har fått upp sidan lite halvt. I början kommer det vara halvdant, men det, så får det vara. Vi, får se. vi börjar halvdant på ett enkelt sätt via WordPress för att se om det ens är värt att fortsätta och göra det mer professionellt mm. så att säga. Men vi börjar där och vi har börjat med att lägga upp det. Vi kommer på namn och alltihop. Så att alldeles strax. Mm. <laughs> det kommer komma den närmaste framtiden i alla fall. nu i sommar får vi lite mer tid över både hon och jag. Så kommer vi kunna sitta och hålla på med det mycket mer. Men vad tänker jag inte på rättare sagt? Mm. Eh, vad har jag missat? Det här är ju faktiskt första gången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 det har väl varit lite hett runt öronen eller vad säger du Ska Jag skojar inte som alltså, ni alla vet så bor jag rätt så nära områdena som det, har, som det började i men nu natten till igår så även fast etablerad media har valt att tysta ner i hela bara göra små notiser om detta så har det ju faktiskt fortsatt vara i natt sedan förra veckan också, det har ju fortsatt nu i typ 14 dagar tror jag vi är inne på men natten till igår så kom det ett larm in från ingen annan än min far till räddningstjänst för att det brann i garagslingorna på gatan bredvid våran. Tack och lov så var bilarna bara rökskadade. Så att det var ingen större skada på det sättet. Ja. Det det. Mm. ja de hade tänt eld på gaven. på alltså Våra garagslingor står liksom plats för typ åtta bilar på varsin garagelänga. Och det är liksom dubbla garagelängor på varje länga Förstår ni vad väl, Det är väl förmodligen därför som att vi inte har hört några rapporter om det. För det kanske inte var så intressant att rapportera. Då var det jag. Vem vet? Men samtidigt så... Då to, to, tog de slut på hela... Eller de dödade elen på den längen. Så. Jaha, ja, ja. ja. Husen på no den gatan har ingen el. i något, ja, Men jag tycker det är läskigt är att, ja, ja. Hade inte pappa märkt någonting? För det här var ändå kvart över tre på natten som larmade in. Ja, ja. Mm -hmm. Det läskiga är att de här längorna står jättenära tomter och ja. hus. Ja, ja. Oh, ja. Jag och Greta... Vi gick nämligen ut och tog en promenad igår ikväll för att se lite hur nära inpå och hur det såg ut. Mm. Och hade, hade den fått sprida sig mer så hade det oh ja. utan tvekan gått upp i husen. Ja, ja. Och, om inte annat fortsatt ner i hela längan för det är inte direkt ja. bra nytt impregnerat trä som garagen nej. är gjord av heller. Nej, nej. Nej, nej, nej. Ehm, så att det hade kunnat gå riktigt illa om inte ja, jag hade... Det ja. började med att pappa kände, liksom, vad fan, det lyktas väl? vad konstigt. Ja, ja. Så går han ut och då, ser han, då, då såg han hur det bara slog ja. lågor upp. Och ringde ett, ett två, fort ja, ja, ja. Och så kom de dit. Och de satte in ja. rättstekniska och alltihop och spärrade av området. Och det ja. var jävla halvår <laughs> hela dagen i ja, det... men, men du låg och sov när ja, det här också. hände? Ja, ja jag. Det... jag tror jag precis hade somnat innan de lyckades få eld på det. Men, jag var inte var tänk, ja, men om, de, om de går dit, alltså tysta och smyger dit eller om de kommer och skriker och tjoar och håller på och, och Grejen, sätter rätt. de skrikit och tjoat så tror jag vi hade märkt fler av oss. Ja. Äh, och jag tror pappa hade hört också. För han har ju fönstret öppet och det menar, det, det vad kan det vara härifrån vårt hus? kan det vara max 50 meter alltså det är inte långt bort.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 Det var förut det och som sagt att eh, hur länge det ska fortgå eller ja, hur långt det ska få fortgå tills att eh, folk förstår allvaret, ja, det återstår väl att se. Ja. Man, tyck, man tycker att det borde ses som allvarligt om man tittar på hur mycket det kostar för att om man tittar på den här nyheten från den 28 maj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 I ja, hans område började det brinna, men det var ingenting om det på nyheterna. Så alltså, det sker ju mycket bränder även fast det inte hörs, även fast det inte rapporteras om det. Ja. Men kollar man i media idag så är man att det, det liksom, ja, det är tillbaka till det vanliga lugna igen. Media gör allt för att liksom, svensken ska vänja sig, precis som svensken har valt sig vid att gruppvåldtäkter sker, åldringsån sker och gruppmisshandel och ända en ena, ända en andra. Man är van vid yeah. det, precis som man blir van vid det här, det är sjukt. Ja, hörru du jag kan säga, när det gäller media så är jag inte jag ett ugg förvånad för att eh, jag vet att, eh, kan man säga, ända sedan slutet av 60-talet så började den här medievänstern infiltrera jag kan ta om för dig en sak att det började i ungdomsprogrammen ja. redan som man eh, lyssnade på 60-talets mm. ungdomsradio mm. det var topplistor det var roliga saker mm. ja och det var absolut inte politik och det alltså ungefär 68-69 i samband med kan man säga, Vietnam och sådär så, så, så började det här medvetande alltså mm. en medvetande inom citat att komma och det började infektera först ungdomsradion sen gick det bara ett par tre år och där, tills man började göra stora reportage från typ alltså i Göteborg mm. och sådana grejer då slutade jag att lyssna ja, ja. och sen märker jag, sen, sen, sen kan jag tala om sen märker jag för att man, det enda radio egentligen som jag lyssnar på idag om man säger mm. eh, då radio det blir ju pet ofta man... Mm -hmm. eh, lite nyheter och, och, och så vidare. Men mm. jag märker ju så väl den tendensen i många fall också. Till och med samma människor som då idag har de ju blivit chefer och allt möjligt. Mm. Alltså, så, att, så att de har helt tagit över. Så jag är inte förvånad? Nej, jag är inte förvånad heller, men, men samtidigt så tycker man väl ändå, när även nation, internationell media skildrar ja. verkligheten som den är då, då tycker man väl ändå ja. att någonstans borde Sverige och svensk media också liksom jag. alla som har en tillgång till en dator idag kan ta del ja. av vilken media som helst i stort sett ja, som finns lov. på internet ja. tack och lov, ja, ja. Men, men samtidigt man tycker väl ändå att kom igen då någonstans ja. borde de väl också försöka det, dra fram jag, sanningen. Liksom. Jag, jag, men de är inte förvånade. Jag säger och jag har sagt, sagt det förut när det gäller media att jag bor inte i Sverige, jag bor i DDR. Ja, men det är ja, lite så, absolut. Det, lite. Sen för Jag hade en diskussion med min, min far igår också mm. att, om just det här med media och deras skildring av utav, utav det som sker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 Så han håller fortfarande vin på att vara eh, åt andra hållet så att säga. Han vägrar det... fortfarande ja, att se. Men han är och blir socialdemokrat. <laughs> det ja. kommer han alltid vara. Men det är ja. samma sak. Jag menar i början av förra veckan så hade han och jag en jävla diskussion om det här. Eh, ja. Då han menade på att fler ungdomsgårdar exempelvis skulle ha förhindrat det här att ske från början. Va? Och jag fick i tokdamp. <laughs> Mm. Alltså jag, jag höll på skap... Ungdomsvårdar skulle förhindra ja. Men jag, hur, jag, hur skulle det gå till? Ja, Det undrar jag med De menar ja. på att de är, de, är syssel, <laughs> de är sysslolösa De har ingenting att göra äh. och det här, ah. Jag har haft jättemånga diskussioner Med flera som har varit Mer åt vänsterhållet Som har, har konstaterat enligt dem då att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 Där kan du ju prata om ett systematiskt utanförskap också men inte fanns det de som är pålar som brinner i högsta idag. Ja, men allå nu måste jag um, nu måste jag komma in här vad fas jag förmodar att din, din pappa måste väl i alla fall ungefär vara i min ålder Ja jag tror jag ja, men då borde han veta bättre för först det, alltså när det gäller ungdomsgårdar, och ute i julstad där, där har de ungdomsskådar så det är mm. inget det är inte de som är problemen. och för övrigt att att vi hade ungdomsgårdar på 60-talet och då var det gårdarna som gällde och det var roliga saker som hände, det borde han veta. Och, och, och jag menar i så fall, sysslolösa. Mm. Ja, vi var väl också för fan med lika sysslolösa för vi hade, vi hade inga datorer, vi hade ingenting av det där. Nej, precis. Vi, vi, vi fick inte knack, knacka maskin, vad är det för jävla bullshit? Ja. Jag, jag håller med dig! Jag, jag nej, nej, nej, nej, jag förstår inte. Det det jag? Men nog fan, nog fanken. No fanken ja. hade, hade vi sysslor? Det borde jag veta. Ja, de, men med, det är också inget. stod inte internet och massa actionfilmer och det här var så stort idag. Så hade säkert inte de här ungdomarna ens kommit på tanken att hålla på så här. Men problemet ligger ju fortfarande inte i de sociala vi har, och de vi, sociala ojämlikheterna. Vi hade actionfilmer då också. Politik. Vad sa du? Vi hade actionfilmer på ja. den <laughs> Ja, men det verkliga problemet ligger ju i en bristande invandringspolitik och jag vet inte hur många som har diskuterat med... Som det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 Ja. Men och kompisar, Herregud, vi spelade ja, burken när vi var små. Vad, gör, vad, vad är det för fel med sånt? Liksom? Ja. Att leka? Hallå? Eller? Ja men hur, hur, hur gamla är många av dem? Vissa är ju för fan skitunga. Sen finns det ju självfallet också. De hade, jag vet att de hade anhållit en som var 30 år. Så han kan man väl kanske inte snika <laughs> ut det ja, finns ju fler du vet faktiskt är färska. Jag skulle inte ha tänkt mig att lägga ja, <laughs> Nej, men fly <laughs> fly flyktingbarnen, de brukar väl vara i den åldern. Så att det... Ja, jo, jo men, men, men om man ska titta då på grunden till det här, vi har ju varit inne på det här lite med den här 69-åringen. Men det var ju så, det är väl bara såklart ett svep själv. Men känner, känner, känner, nej, vad känner du för dig om det här med grunden till allt?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 Ja det låter, jag vet att det låter vid säga men jag har bara väntat på det här jag bara Ja väntat. men det är ju jättemånga som känner samma sak Jag det, har det väntat, är så ja. Och du Nej. vet att jag kan, säga, jag, kan, jag kan säga i alla fall att, att så pass jag menar jag har ju skillnad från er ändå, jag var med på 80-talet du vet när när, när BSS och framstegspartiet ja. härgade och sen ja. den här radio och så vidare. Och eh... Det var ju det att vi varnade ju. Vi varnade ju för att, du vet, man, man sa så här 1980, 1981, 82 att, att få, det här, få det här intaget fortsätta. Hur kommer Sverige att se ut år 2010? Det var ju framtidsvision. Ja. Och, och, och man, man, man målade redan då upp en massa skräckscenarier. Och vi vet ju, de ja. hade rätt. Men, men tänk dig då om det fortsätter så här som vi målar upp idag ja. hur det kommer se ut 2020 till exempel 2050 om inte och. än alltså det, det kommer ju vara hemskt om det får fortsätta i samma spår det Men det jag tycker det är så sjukt det är liksom att ja. nu först tycker folk att det är nog som att det inte var nog ja. innan med alla våldtäkter ja. och alla misshandel ja, ja. all allt som har skett innan då? Det går till den gränsen att man måste bränna bilar för att folk ska tycka det är nog. Alltså det är ju helt sju. Men problemet är att folk tycker inte alls, eller riktigt så att säga, att det är nog. Och, och alltså till den punkten är att de måste ta tag i invandringspolitiken. Utan det är lite som du var inne på där med din pappa. Att när jag läste det här att folk, de sväljer ju allt. Alla argument ja, ja. i vanlig ordning För det har visat sig nu då, att enligt en undersökning så kräver det svenska folket Mer skattepengar till skolor och fritidsgårdar För att men det undvika är så... framtida men Vänta, det är ju det som är grejen med Vad för argument de än fortsätter att printa ja. ut och upprepa och upprepa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 Nej men fritidsgårdar, det löser allt ja, ja, ja. Alltså det låter ju så, ja, I våra huvuden ja, låter det så ja, löjligt ja. Men de tar ju till sig det här Så för ja. dem så låter det här Fullt naturligt, inte Det mest uppenbara de vi... Och det mest uppenbara är att Vi måste ändra Invandringspolitiken ja. en gång För alla, det är det enda Vi kan göra Ja, det här... sen, kommer det ju alltid finnas De här, tyvärr kommer det alltid finnas de här. Jag vet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 Med tanke på att de här aktiviteterna, de här ungdomsaktiviteterna, jag får uttrycka väl lite mer sent. Att, att, att de tar sin fart just ute i förorten, och jag tycker nog att det är lite beklagligt. Jag skulle inte, även mig jag själv för jag har sagt det här tidigare. Jag skulle önska att de här huliganerna sökte sig lite andra områden inne. Ja, ja, ja, ja. Gärna att det är för sig också, men ja. nej, jag skulle vilja mina att, att de kommer in i Södermalm och i Östermalm och ja. lite sådana där grejer. Och be, för att du vet, där inne så har vi ju just ja, ja. hela den här kultureliten så att de får eh, eh, känna hur berikande den här mångkulturen är, Ja, ja men jag håller med er, absolut ja. Absolut Nej, men alltså, det, det, det, det är ju så här att det ska väl gå Så pass långt tydligen Att eh, ens egen dotter Måste bli våldtagen eller så Därför att de ska fatta allvaret Om en stå vad vet jag Jag tänkte precis säga, det är inte ens då Det är alltid väcker mm. Mm. Mm. Rätt tankar och ilska Och frustration i, i människor Tyvärr Men som jag alltid har sagt, Länsman Det kommer det väl i schock, som jag alltid har sagt vi, vi måste se botten för att vi kan börja analysera jag brukar kalla det för att analysera allt och det, det är ju men, jag, blir mest, jag blir mest så otroligt besviken men. på människor att de är så lätta att manipulera ja, jag förstår vänta. inte hur man kan manipulera människor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 Uh, och jag menar det märkte jag ju verkligen i början av alla de här upploppen när jag hade hållit på i tre dagar då, då var jag så förbannat för att jag hade läst så jävla många korkade krönikörer och skribenter som skrivit på Aftonbladet DN och SVD som verkligen försöker skylla ifrån de här anledningarna och försöker försvara anledningarna till upploppen med just att det är brist på sysselsättning såsom jobb och skola och fritidsgårdar och så vidare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 när, när sånt här händer. Och, och jag menar, skulle det vara värre? Skulle det fortsätta ännu värre mot vad det har gjort? Även fast jag tycker det är tragiskt och hemskt att det fortfarande sker som det gör. Skulle det bara eskalera nu? Det lovar jag att vi skulle få, det skulle vara ännu fler som vaknar. Tyvärr kommer det alltid finnas sådana människor som fortfarande kommer att vara blinda och det av-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 jag märkte själv när jag var med i det partiet, det är ju ja, länge sedan i alla fall, att en, en toppstyrning, inte minst det det handlade om då, det var ju framförallt EU-frågan.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 Uh, och jag menar att det har uh, verkligen förfallit som det har gjort nu, alltså med, med Reinfeldt och de här nya mm. Moderaterna alltså det är ett parti jag, jag är för att använda Men får jag fråga uh, Reinfeldt det? egna ord alltså att, att det parti jag inte vill ta i med tång Nej men du, du som har hängt med ja. längre och, och, och känner till Moderaterna bättre, vad är egentligen skillnaden på Moderaterna och nya Moderaterna? <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Namnet för, ja, för mig verkar det som samma skit Ja, ja. ja Jo, jag, jag, jag kan säga så här, skillnaden det är väl att den nya, den nya moderaterna kan man säga utgörs av de som var inklusive Reinfeldt själv. Ord, han var ju ordförande för det då när de var sdu Vänta nu, SDU-värden. Du... Nej. Muffare! Ja, muffare. Förlå, ja. Muffare, muffare, muffare. Ja, jag muffar. utsäktar, Jag pratar lite fel, men självklart, nej, de, nej, de ska vi absolut inte bli skyldiga för något av det. Nej. Muffarna, muffarna, nej. Muffar, muffar. Jag, jag, jag menar framförallt muffarna. De var ökända. Och det är som sagt framförallt för deras fester. Där de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 Nej. Det, ja visst men, om, det, om du är nöjd med svaret Ja det. men jag tänkte att vi ska återgå till den här Olle Engström mm. från Moderaterna och, och, och hans debattartikel där Den fick mm. ju lite kommentarer mm. Och jag var inne på det här med att Det är tråkigt att det finns så många hjärntvättade människor Det visade sig bland kommentarerna Vi fick bland annat läsa det här Herregud, det kommer bli inbördeskrig om det kommer hit människor som inte är vita. Hjälp! Okontrollerad okunskap är orsaken till vissa debattinlägg. Jag har säl... Det kan jag hålla med om dock. Den sista bilden kan jag hålla med om dock. Okontrollerad okunskap, men, men, men, det ligger verkligen i... Ja, ja, ja. Ja. Men det är egentligen om man tänker efter just där är det ännu en sån här, eh, ett argument som har printats in i huvudet på folk. Invandringskritiker. De bär på okunskap. Mm. Vad baserar mm. de? Ja, vad baserar de det på egentligen? Om man skulle fråga vad menar du med det? Att det är okunskap. Vad, då, vad ska de säga då? Att, jo men du förstår inte att invandrare det är bara en, att det är bara en, det är bara en social konstruktion. Eller vad? Men vad menar de egentligen då? Okunskap. De menar ja. väl med okunskap att om, om du kommer att säga att du är invandringskritisk, då tror de det samma att du vill skicka ut varenda liten invandrare som finns i detta land. Mm. Även om det är en fjärde generations invandrare, så tror de. Ja, du, men även, om, gud, även de, om... lite, du lite, på mig nu. Och sen så tror de människan då att du vet inte hur detta land hade sett ut utan invandrare. Det hade varit helt i fördärvet.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 Mm. Ja visst, men och, samt, samtidigt är det ju också så här, och, och det får vi ju höra i, i, i, från hela tiden, att vi ja, har den här främlingsfientligheten och rasismen, det får vi höra i skolor och allting mm. va, och, och, och, och, och så vidare, och att vi svenskar vi har blivit så mycket mer rasister. Ja okej, okay, men då kan jag ta ett följande exempel, och det är det. Att, som ni vet, som ni säkert känner till också, ni ungdomar att för ja, i alla fall för 20 år sedan fortfarande så, så var ju då Sydafrika i fokus mm. med alltså sin apartheidpolitik, politik va? och va? Och det var ju, Sydafrika var ju kan man säga, att det blev ju lite av nästan hela världens eh, hackkyckling. Mm. Ja, det vet jag. Mm. Ja, och Okej, okay. hade man frågat mig för 30-35 år sedan vad jag ansåg om, om, om apartheid och Sydafrika så sa jag ju, och det gjorde man förresten också och då svarade jag som de flesta att Visst, jag tog avstånd. Jag sa nej, Så jag. Det, det, det här är ovärdigt. Sydafrika, absolut inte. Visst, jag sa så de flesta då. Men jag måste ju tyvärr, tyvärr för jag säga, erkänna när jag sett vad som har hänt i mitt land sedan dess, erkänna idag att jag kan faktiskt ha förståelse. Mm. för, för, för, för eh, alltså, eh, den vita minoriteten i Sydafrika, varför de förr den, den här politiken. Alltså jag säger missförstånd, nu missförstå rätt va. Jag menar inte, jag, jag förordar den absolut inte. Men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 Men ja. samtidigt eh, Så är det ju Känns det ju som att eh, På många sätt så har vi inte kommit långt ifrån Sandlådan Nej. Och kalla personer massa ord ja, Det är det... ju direkt taget Ur sandlådan ja. Och ja. det är ända upp I riksdagen I Sveriges ja. riksdag så Oj. är det den sandlådan Det är ju ett tecken på ja. att Människor växer Banner mig aldrig upp Och blir ja. vuxna på riktigt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 Känner de verkligen att de är i stånd att använda rasistkortet mot polisen när de själva går ut och gör upplopp på gatorna? Ja, då Allholot. måste jag också säga äh, nu... vä, vä, vä, vä, vä, Vänta, nu måste. Vi måste ta musik, men då vill jag bara säga att till de som tycker att vi som i senaste program, förra programmet då, pratar väldigt gott om polisen...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 Mycket bristande bristat. Du kan inte prata. Ja, men det är en ja, otrolig brist i agerandet från polisen. Jo, men jag menar att precis som att eh, man ska lägga huvudskulden för en misslyckad invandringspolitiken eh, på politikerna. Ja. Så ska man lägga det man anser vara väldigt fel i det här sammanhanget först och främst tills något annat är bevisat då. Men först och främst på. Polisledningen. Ofta ja, men, ja, men, ja, ja, ja, så menar du ju även polisledningen. Hallå, hallå, hallå, får jag bara gå in och rätta en sak här. Polisledningen och cheferna, det heter inte chefer, det heter politrucken. Och med okay. ordet jag ber så polit... hemskt mycket om ursäkt. Ja, det med det ordet eh, så går vi vidare till musik. Tillbaka och vi måste ju ta och fortsätta med det här. Men det är någon överraskning. Något som är ett tillskott till familjen här nu, va? Jag gömmer ett litet troll i mitt rum som mm. är väldigt lite nervös på att säga hej till er allihopa. Sy, prata! Hej allihopa! Hej Greta! Jaha, nu är vi fyra stycken. Ja. Någon överraskning? Ja, då får vi höra vad. Eh,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 Mm. Kort, kort och konsist. Det är nog en man jag hade velat skaka händer men det ja. finns för få sådana människor idag. Du, skulle, du, du, du, du, du, du borde krama och pussa honom tycker jag. Nej, nej nej nej nej. nej. Jag alltså, det är går är det är det är okej. jag har är det är det nej det Ja, men så, nej men, så, nej, nej, men, nej, men så, så, sådana invandrare, sådana invandrare är välkomna så här Man känner känna själv att människors syn helt plötsligt skulle ändra mm. sig. Så det är det inte så konstigt då att invandrare sätter sig mot det här, de som är skötsamma. Och engagerar sig politiskt mot det här. För att de tycker mm. nej, men att det är inte är så nej, men alltså, här. Nej men alltså så, alltså på tal om det här med rasism, men jag menar det är ju faktiskt poli politiker och journalister och alldeles aprostryckare. Det är ju de som skapar rasismen och främlingsegentlighet. Det är ju inte vi, utan det, det, det, det, det, det är de. Så, så, så, så, så gör det ju de. <här> ja men man får ju <här> ja. se till grunden till varför ja. de här frustrationerna och den här, de här åsikterna uppstår ja. det är det, det, det liksom inte taget ur, ur tomma intet då i luften nej, nej nej sen ska ni besöka oss på internet och det är gunnar1.tk det är mer än 133 000 besökare Gunnar 1.tk Så har vi också en internetradio Dögnet runt på Netradion.tk Netradion.tk Eller Gunnar 1.tk Besök oss på internet varm snart du drömmer flyr mig i drömmen som våg flyr vind från sien flämtar strider vill skrider kärleken vaktar dig ömt och tyst. så på min arm månens skära lyftes ur skym din barn och min kära täljer dess återglans timmarnas lykt helig den frid hjärtat hyser, mitt i den virblande blå Stormen sval Slut är din strid Månen lyser Vår natts vind dig så, På oh, min all. Vatten mina damer och herrar, det är ett program för kulturförening i alla Det verkligen fint sommarväg. Väder plus 23 eh, grader och eh, vi har 1012 hektopascal lufttryck. Och det är klart att eh, vackert eh, sommarväden är. Det är verkligen mycket eh, grönt på tränare. Det växer för så fort nu allting och så. Och det är verkligen fint det är så snart sommar Tiden går så fort i välder. Det är i alla fall så här års, fem års vintern är alltså hemskt. Jag ska köra ett telefonväxter i. Jag har ju bara en halvtimme sändningstid nu till halv. Så att det, det kan inte bli några långa samtal men det går att ringa här på 81 och gör det så snart som möjligt så får du mer tid att prata. Och jag väntar en nu ska jag vänta så det kommer en signal till. Hallå? Hallå? hör du mig? Ja. Hej. Jo, det är Lennart. Hej. Jo, jag hörde Kent dagen på radion. Han berättade om sitt eh, nationaldagsfirande på Skansen. Han var lite skeptisk och lite kritisk. och med, med, Kanske med all rätt. Ja. Och personligen så var jag i gamla stan. Och... Ja. En gång om året besöker jag slottet för jag gillar att gå i Karl XI's galleri och ser all konst och sådär va. Ja. tycker jag är, är väldigt fantastiskt. på Stortorget så är det alltid körsång. Det är fint och det är lite spelmansmusik och sådär. så kan man gå fika i gamla stan och det, jag tycker det är väldigt trevligt där. Ja, ja. Vad gör du på nationaldagen då? Ja, jag var ju hemma här, du vet, och tittade lite på tv och, och läste gamla radioböcker och sånt där och För det, det, det jag är jag så ledsen för jag läser av så att Jag går tillbaka varje dag nästan. Ja, jag ska skriva. Jag ska, jag ska skriva. Ja, varsågod. Du vet. Ja, jag ska bara skruva upp på radion här ett ögonblick. Ja. Ja, det är väl kan ta tid. Det hör du mig nu då? Ja, oh, jag hör dig gott och väl nu. Eh, det blir lite rundgång. Hallå? Ja, men inte så att det kan Det går att motverka här. Jag tycker hos mig blir det lite rundgång. Ja, men inte här. Det går Nej. bra. Men det, ja, det, det kan vara lite obehagligt när man får rundgång, för många är irriterade över det. Jo, hur du? Ja, det är inte på raden är allt för högt, den ligger väl i ett fasläge, den där radion, så att det kan Har du, ju... har du, du varit, har inte varit ute någon dag? Nej, bara tittat ut på tomten här. Du vet, jag har ju sändt ett program förut, så här, för SD också. Ja, det var det direktsändning idag? Live? Ja, idag var det det, inspelning samtidigt, under ja. Han berättade ju en väldigt spännande historia där om John Bode, du? Ja, jag hörde det. Ja, John Bode, han var med om både det ena och det andra. Ja, det var väl inte så lätt för alla människor som inte är som ja, Det Ja, det var ju väldigt tragiskt med honom för han blev ju tvångssteriliserad utav staten. Ja, det var väl sånt. Det väl det om de inte är som Ja. Jag har hört en väldigt rolig anekdot när det gäller John Bode, vet du. Det var nämligen så att han var på väg hem en sen vinterkväll. Och då stod en sån här... Eh, ja, arbetshest med vagn och slep på gatan, vet du. Ja. Och den stod där och där. Det var ju sån här sträng vinterna, vinterkväll. Och, och då fick John Bode och hans kompis ett där om att de tyckte det var synd om hästen. Jaha. Så de kopplade loss den och tog upp den i bostaden. Ja, det är väl inte lätt som helst uppe Och grannarna ringde till polisen, vet du, för att den där hästen den klampade omkring där i lägenheten, eller våningen, för det var tydligen på Normela strand. Ja. Så polisen kom dit och sen gubben som ägde hästen, var ju en häst och vagn va? det var väl kanske någon transportvagn det där? Ja, eller, sen så. var det väl till den, sånt där man ju hört talas om sen. Ja, att... John Bode fick ju sina knäppar tydligen vet du. Men vad konstigt med John Bode och du. Han gick ju i frivillig landsflykt och hamnade i Wien. Och han skrev och där som blev så omättligt populära alltså. Ja. Han skrev ju dem under pseudonyma Och eh, han gjorde en döndersuccé där. Men eh, sen eh, gick det ut för också där. Han slutade ju sin karriär som du vet på slutet av 60-talet men han skrev ju bordellvisans, bordellmammans visor, har du hört om? Ja, jag tror det. Ja. Det var väl någon i början som bristade sig för att sända den. Ja. Ja. Grejen var ju den, vet du, att det var ju då under den där så det kallade sexuella frigörelsen då på mitten 60-talet då och, och då var det ju så här en porr, vet du. Det var ju massa författare som skrev pornografi och det, det var ju utställningar och kärlekens språk du vet allt det där va ja. och då skrev då spelade han, då skrev han texterna och förmodligen också melodierna komponerade han väl till de här bordellmammans visor och de var ju väl väldigt... det är klart att folk var lite roade att höra det där för att det var ju något ekvokt som var väldigt på det viset att det kunde föras ut i eten och att man kunde köpa det För att Jag vet en gång när jag gick på Lillevals. Ja. det ligger på djurgården, det är ju konstmuseum vet du där. Och då hade de eh, pornografin i konsten hette någonting va? Ja. Och du vet om man går på Liljevals, i normala fall så är det ju inte så fruktansvärt mycket folk. Men när jag gick förbi där det var någon gång 67-68 det var en kö som var över hundra meter. Ja, det var väl nåt färsigt på gång då. Ja, och sen gick jag i slutfasen, gick in och tittade på när du hade avtagit, kanske besöksintresset efter ett halvt år gick jag på den där utställningen. Och då var det bara en kö på 20 meter. Ja. Men när jag så kom in där och tittade, det var ju sån jävla porrgrejer, vet du. Det var ju, om man säger... ...manliga könsorgan och, och, och mutter, vet du. Ja, det ska man de det var om på radion. Det var bara sånt här som var avmålat, vet du va? Och gökaställningar, ja. du vet sånt här, vad? Ja, så. just det, det. ska man inte prata om på radio. Mm. Jag det tycker det jobbigt ju nu, att men det inte finns kvar nu. Nu får jag ju ingen hjälp med att det stå i och så vidare. Det var ingen illegal, det var en officiell alltså utställning det där va. Det, ja. var en, det gick alla att titta på vad de stod där och begrundade på det där va. Det var liksom, hämmingarna skulle ha på något vis vet du men det var ju så överdrivet tycker jag det där ja. det, en, det blir en sån här nästan, ja vad ska jag säga, det blir, det så, blir så överreklamerat va. Ja. Vad tråkigt att man inte har nattsändningar. Jag kommer ihåg när Nassle ja. satt ju här och <laughs> men du kan några har varit ha. riktigt bra. Jag är ju gamla referensband kvar att lyssna på ja. Men du kan väl ha nattsändningar. Kan inte du fixa det med, med Gunnar? Ja, det är det här problemet med samarbeten. Han tycker jag inte om min musik. Ja, men du... Det var synd det. det är för min leverantör jag har verkligen tagit Vi ja. över det här. Då. Men du... Jag förstår, om du har nattsändning... Alltså, jag har ett jättelager här du som... har det 6 sex ja. timmar. Och det är jobbigt för en, därför tycker jag att du skulle kunna samarbeta med Kent. Och Kent, du sköter det tekniska, för det måste funka under nattsändningen. Ja, eller? men jag skulle behöva en välutbildad ja, är... radiotekniker som har varit på Sveriges Radio. Ja, eller någonting med, som höra. inte blir nervös under sändningen. Utan. Om du har nattsändningar, jag ska tala med Gunnar om det... Om Kent kan ställa upp. För då kan han göra musik ur, va ur valet va? Ja musik. men han har ju aldrig... I, varför kan det inte jag? Jag, jag? jag har ju fått ett fint material. Jag har ju spelat eh, Radio Luxemburg Radio Luxenberg. Jag tyckte ja, om det. Och jag, vi, har det gjort, vi har gjort så att... Eh, jag har pratat med honom via kortsvågsradio. Och, och sen när jag, har, jag vi ville ha någon viss låtsan. Han letat på denna. Och, och spelat in den här sättet. Och sen och det, du vet, grejen är den om Kent, han har ju fantastisk insikt just när det gäller musik. Jag tror han skulle kunna spela väldigt varierande musik för det första och sen musik med lite stil och klass, va? Som kunde... Ja, det kunde ge, ge hör, va? Och slussna, ja, men va? nu finns det inte ett sånt material, utan det finns bara det jag valt ute ja. nu på senare tid. Men nu med... Ni vänta ett tag. Kent har ju massa musik hemma förmodligen. Han är ju på spelmansträffar och sånt. Då kan ju han ta med sig en liten bag med cd-skivor till dig va? Det är ju hur enkelt som helst och så samarbetar ni och gör ett ur urval så säger ni så här Ja den här skivan tar vi först och sen snackar du och så tar vi den där skivan. Ni gör upp en program med tablå va? Ja. Ja, det är hur fast, enkelt som helst alltså. Det, om du hör det här Gunnar, reflektera och tänk över den här saken för det tycker jag är bra... Ju, ja, det, så skulle jag vilja ha en gammal Hammondahl eller någonting här och en ung kille som kan spela på ja, den och sjunga. Och, och vi kunde producera lite här. Eller man skulle kunna använda en synt ja. eller någonting. Men Kent är ju inte i Han har ju musikdrädd och ja, men jag är ju bra. fascinerad över de här på 20, 25 år unga killar arkillarna. Du kan ju Kent berätta lite om kulturen, musikkulturen och sånt. Det skulle vara intressant att höra om honom för jag tycker ganskaligt få en chans va? för att han har varit på alerten. Han har bland annat haft stark kritik mot P4 och även P3 vet och också överhuvudtaget det musiksutbud som erbjuds i SVT då Sveriges radio. Ja. Och televisionen. Där, och ni tror jag skulle kunna samarbeta bra. Att ni gör upp då en tablå och vilka musik ni ska spela. Sen kan folk få ringa in och ställa lite frågor va. Det är ju roligt. Och sen kan ju Gunnar också försöka kanske eh, vara medverkande någon gång. Om han har möjlighet ja, att Ja men han är, vi kan ju inte köra via internet. Och, och du vet ju hur det blir Gunnar. Ja, men just det, det här förslaget med att du får hjälp och assistans och, och Utav Kent exempelvis när det gäller musiken För han har säkert ett stort utbud hemma va? Skivor, cd-skivor och så vidare Det tycker jag skulle vara kul vet du För då, då skulle det bli liksom en liten pånyttfödelse vet du va Ja men jag skulle behöva lite nytt folk här Och ja, men han... det är nya grejer också du säger nytt folk han, ju, han är väl nytt folk Ja men äh, du vet äh, riktigt unga killar Ja men varför ska vi vara unga för då vi kan vi, Kent är ju inte Lars gammal nej, nej nej men ändå han är ju... Man inte har inte haft större intresse för min verksamhet alla år, alltså. ja, för det första är ju Kent självgående. Han klarar ju sig jävligt bra vad han kan komma till dig med det här musiken. Ja, då hade han väl ringt och diskuterat det här för länge sedan. Jo, men han, han har ju diskuterat lite med det, vad jag har hört och Gunnar. Jag tycker ni ska ta i akt att... På, satsa på de möjligheter. Ja men det var en någon som bara ville ha eh, pratprogrammer och ingen musik och det berodde på att medelbörjan var rädd för simavgifter och så vidare. Ja, Kent du ju skicklig debattör, han brukar ju ringa in till Ring P1 och även Radio 1. Jag har ju synpunkter på den med nationell, eh, nationell identitet och, och etnicitet och musik. Han, han, han är mycket bevandlad i svensk folkmusik och tradition. Det är därför jag ville komma med det förslaget. Men jag, nu ska jag sluta för att det andra som vi ringa in. Hej då. Arie. Ja, hej. Ja, nu ringer ni öppen igen på 81 och då... Och det är radion här finns det mycket man skulle kunna ta upp också om det fanns en kunnig radioamatör här som satte sig i studien också. Det vet du, väldigt mycket finns det här. Här är ju nästan ett radiomuseum också. här är samlat mycket gammal radioteknik. Sen, sen de första grejerna med återkopplade mottagare sedan de första superheterodynmottagare och allt möjligt sånt. Du vet, och, och man skulle kunna prata om alla människor. Det är olika typer av antenner och, och sånt. 81-2100, och ni ska radion på. Vi ser se om någon ringer annars för att vi kör ner vårt jobb till. Ja, det verkar tyst i telefonen. Det är ju snart bara en, middag, en kvar. Det går så fort tiden när det är det här. Ja, oh, en kort paus så kommer den i vårt jobb. Nu är vi kom! Från blå Atlanten, från havets majestät, och med gula strömmen som går ut från River Plate, där bakom skrov och mäster på floden södra strand, dog staden Buenos Aires. Där vi nu gick i land, jag kan glömma staden Som ligger där i dyn Den luktar majs och hudar och frönt i parfym Som pampas i vinden blandar med ofta feberträn Men kajerna är lagda med från bohuset. Nu gällde det att dricka, att röka, spela kort Och även spela tärning på denna fjärran å I minnet hör jag ännu hur tärningarna slog Och falla mellan borden där mörka flickor godet Det var helt nära hamnen och krogen Ultramar jag mötte där en timmerman som seglat bort Han knogade som stalknäck på stadens hippodrom Han var en av den alla rörelsen, Georg Johansson Men Johansson blev uppsagt och pengarna tog slut Då sa han fritt, jag följ mig, vi far på Pampas ut i stans i alla posta Dit var det resan gick Och där på femte dagen Som cowboys jobb vi fick Men kvinnan som är användbar Till många ändamål Hon frestar ofta ynglingen Långt mer än han tror kammar kammarjungfru hon ber mig in i rummet Där hon bodde och spelade mandolin Allt var ju så oskyldigt, Det var en trevlig kväll Men dagen efter blev jag utmanad på duell Gonzales hette mannen Som ville se mitt blod Och med sin dolk i handen han fristade mitt mod Strax fick jag nu en rispa Upp på min högra hand Som ännu när jag festar Syns rådna lätt ibland Då sprang min vän emellan Och ropte att Och kniven mitt i hjärtat Fick jag och Ja, jag kommer ihåg att Evert Hå var väldigt populär i radion, på radiotjänstiden på 40-talet. Man lyssnar ju mycket på radion, det var enda program som finns, svenska program, på 40-talet och så. Och, och, och ibland så lyssnade lyssnar man i på, på tyska. Har ja, nu är det någon som ringer, jag ska se om det kommer en signal signaltid. Hallå? Ja hejsan det här var kant. Ja hej. Jo, idag är det en oerhört att jag inte var på Madeleines eh, bröllop. Jag brukar alltid hänga med på alla sådana här saker men... men ja de Nu tänkte jag att den här gången blir det nog inte något vidare för hon ska ju gifta sig med en amerikan och han, hon har inte visat att hon har tidigare men det här var det bästa jag sett på länge. För det första så gjorde de precis det som de borde ha gjort på Victoria. Eftersom Daniel, han är ju av ja, kunglig bördan också, spelmans kungsläkt, Så nu spelar de Dels och Brudmars, Trollens Brudmars. Och jättefint var det. Det var helt fantastiskt. Och nu så är det ju Kortes med marinens eh, marinkår. Och, och, och då är inte jag där. Ja, men det är som man kan bli min egen barn. Alltså, jag ångrar men alldeles otroligt att jag har missat det här. Ja, men det var väl något annat du gjorde istället. Nej, jag har inte gjort någonting. Det är det, jag, trodde, jag trodde att det här skulle vara som när jag var på Skansens nationaldag. Att det skulle bli totalt värdelöst och meningslöst. Och så är det det bästa som har gått någon gång. Ja, jag, jag ska, jag ja så kan det gå ibland om man inte du vet man kan känna på sig fel och ja, att det var något skulle vara dåligt ibland. och sen stämmer det inte alls. Det här var ju, liksom, det var ju så perfekt För hon är ju härtig in av Gästrikland och Hälsingland och just att hon tog upp och spelade då dels på brutmarsch och trollens brutmatch vilket är den finaste av alla det är liksom kronan på verket inom musiken. Jag brukar vara mycket på spelmannstämmer uppe i Hälsingland. Och då är just Trollens Brunmars den musik han brukar spela. Det är anti regnlåtande. Det är gjord av Pelle Junell. Jag Han brukar vara där på lite allsång, det ligger i Gnarp uppe i Hälsingland, en hembygdsgård. Och eh, den här Pelle Junell har ju gjort många fina eh, låtar. Han är ungefär som Benny Andersson inom spelmansmusiken. Och Benny Andersson från ABBA har ju gjort jättemycket fint för svensk eh, ja, folkmusik och spelmanstradition. Han har arbetat tillsammans med Orsas Spelman. Han har ju gjort en cd-skiva som jag har gett till Arnold Boström, Men jag tror han har spelat den en gång. Och du har ju också fått den för den delen. Ja, jag vet inte. Det är otroligt mycket CD-skivor som har kommit. Du var ju beroende på Gunnar skickade ju roligt, dåligt invaliderade postämpelskapet. Mm. Ja, du har ju spelat äh, den där UNAGI-vann en, en, en, ett, ett, ett, ett par, tre gånger tror jag. Men hur som helst. Det ja, var det antal, För liksom, det fanns årsjuliga som gick inte att spela helt enkelt. Ja, men den Varför? fick de mig. Och den fungerar alldeles utmärkt. Men det spelar ingen roll med det. Men jag måste ju säga så att jag får be prinsessa Madeleine om ursäkt för att jag var varit nedlådad mot henne. Det här har hon gjort riktigt bra. För det var tydligen hon som vill ha det på det här viset också. Så det är inte bara officianterna som har bestämt här. Så heder det prinsessa Madeleine. Synd att de bara har sig ja, med honom. Ja, de fick det ju ut det i alla fall. Vad sa du? De fick ju ut det som evenemangstips. Ja, nej men det här kommer ju aldrig tillbaka tyvärr. Och det var ju oerhört tråkigt att jag inte var med på det, på det här nu. Då. Ja, Så, det, det... det skulle du ha sagt för, förra gången. Du vet, telefonväktare, jag skulle bli det nu. Jo, men det, det vet nog alla om att precis som Madeleine skulle gifta sig. Men det förvånar mig. Nu var det visst intressant. Det, det... Arnold Boström sände ut men det förvånar mig alltid att de här SD'arna som sände både David Långan inte tänker på vad det är som händer just den veckan och den påföljande veckan de sände. Arnold Boström sa inte ett ord om prinsessen Madeleines men, men det kanske beror på att inspelningen när den kommer i repris längre fram kan bli bra gammal då Ja men det, det var ungefär som David Long, han nämnde ju att den svenska nationallagen det, den gick just sändningen den dagen på Sveriges nationaldag och därför är det ju viktigt att man spelar en riktig svensk musik i just den tiden. Och inget ont om Johnny Bode som har varit en fantastisk eh, artist och kompositör och allt vad han nu har varit med både B och B i hans sätt att vara. Men att just den här dagen då och bara ett par dagar efter Sveriges nationaldag förringar detta det förvånar mig. Nu kan jag bara avsluta med... Ja, allt. du får väl försöka ta de pitten ett eller prata mer om på annat för. Jo, men jag brukar skicka e-post både David Lång och Arne Men man får ju aldrig några svar och aldrig några reaktioner. Det får man inte från Sverigedemokraterna. Alla andra riksdagspartier... Om man jag... kanske får så mycket mitt inre... Nej, det jag, det ja, jag, jag upplever det som jag... Om du ringer till något annat riksdagsparti och frågar efter någon person att tala med att få någon information så vill du alltid, eh, om de du, om du inte kan svara på saker så kontaktar de vi senare och lämnar upplysningar. Sverigedemokraterna gör det aldrig. Så jag ser inte dem som seriösa på det viset. De är ganska, eh, ja de verkar helt enkelt, de verkar ointresserade av vad, vad människor vill och önskar och vill få besked om så jag tycker inte de verkar vara något föredöme när det gäller det, men det är en annan sak men jag tycker i alla fall att de borde ju spotta upp sig och vara lite mer vakna på vad som ja, händer ja nu är klockan bli mycket, för jag ja. har är bara en halvtimme ja, jag, jag men som sagt, heder åt samma Madeleine och det var jättefint det de har gjort idag ja då Tackar du ska jag tacka, vi säger så Nej, då. Då. nu måste vi nog sluta i det är bara ett par tre minuter kvar det var alltså på Kulturföreningen Hjallarhornet som har sänt. Eh, vi återkommer väl nästa, nästa lördag, misstänker jag. Jag ska sluta med en Evert till. Det, är det enda vi har möjligheter till nu när han inte vill att vi ska köra eh, rockmusik och sånt. Jag ska, säga, tack ska du ha Georg Lindberg här, varit för mikrofonen och... Det återkommer antagligen nästa lördag. Det går bra att ringa mig privat om man vill efter fem över halv och någon halvtimme framåt också. Om man vill prata med mig själv. Tack och hej och ha det så bra och ha det skönt i det goda fina vädret. Hej hej! För vi längtar efter dig Kom innan sommaren är slut Lilla pappa Oskan har gått Och om kvällen blir det mörkt Särnorna syns nu på himlen igen Allt jag vill ha är ett av korall Ingenting annat Det kostar för mycket På våran tom. Har vi nu så mycket bär Och följt med oss